Pikkeje szivárvány színekben játszik, csillogó, sokszínű szemében nincs pupilla. Innen a neve. Élénk piros lángot fúj. Viszonylag békés természetű, többnyire csak akkor öl, ha éhes. Kedvenc tápláléka a juh, de tudva levőleg nagyobb zsákmány állatokat is elejt. A hetvenes évek végén lezajlott mészárlást feltehetőleg egy hím opál szemű követte el, amelyet egy domináns nőstény előzött területéről. Az opál szemű sápat szürke, a fészekhez tévedő muglik általában őskövületnek tartják.